Molt benvinguts i benvingudes, senyores i senyors, amb una nova edició dels Esports al Punt a la sintonia de Ràdio Palafrugil. Comencem ja ara mateix. Una setmana més obrim les portes amb aquest divendres 27 de setembre i amb aquesta sintonia és un plaer acompanyar-los a dos quarts de dues del migdia, si fa no fa, i en repetició a partir de quarts de 8 del vespre. Sempre, després de l'informatiu, migdia i vespre que presenta Romén Herrán. El dia d'avui amb el nostre programa esportiu començarem escoltant amb en Xevi Garcia del Club Hockey Palafrugell davant del primer partit a casa amb aquesta jornada. Volem que passa amb el Palafrugell amb aquest partit davant del Lloret després d'una brillant victòria la primera jornada de l'Hockey Lliga a la pista del Club Patí Víctor. La segona torada del programa d'avui ens conduirem al món de l'handbol i és que també després del seu brillant ascens la temporada passada, la Lliga Catalana veurà els colors de l'embol garbí per primera vegada a la seva història. En parlem d'aquest començament de temporada amb Luri Sierra. Després tindrem ja el món del futbol. Avui tenim els dos entrenadors dels dos equips de Palafrujell, si hem de tots dos amb una bona dinàmica. Primer parlem amb en Raül Coloma, del Futbol Club Palafrujell. Després parlarem també amb en Nacho Paez, de l'Associació Esportiva Sauleda. I un petit fragment, perquè coneixerem el que ens aporten el dia d'avui, també el debut a la lliga del tenis d'aula Palafrujell. Sentirem els comentaris de Miquel Alvarez.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 Hola, bon dia. Escolta, moltes felicitats per aquest començament impecable del que de OK lliga aquesta victòria, que sens dubte dona un, un plus a la moral de, del cop i de l'entitat. Sí, la veritat és que sí. Com sempre diem, tres punts són importants i aquesta feina costarà molt de conseguir Per tant, quan els tenim, contents de tenir-los i també d'una mica del doncs, seu primer partit i, i després d'anar pretemporada temporada doncs, tens la sensació doncs, que que estàs fent bé les coses, per tant també és un premi a, a la feina que estem fent. Uh, resultat just, aquest 2 o 3, a la pista del Vic? Sí, sí, sí, sí, sí ja penso que, sí, eh, penso que, que va ser 2, em diria que potser vam patir més del, del que ens tocava al final del partit, però, però sí, que, eh, de part de, formarà part dels resultats que hi van a aquesta temporada de resultats molt ajustats.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 què el que destaques més, uh, Xevi, d'aquesta victòria de, de l'equip? Bé, bueno, jo penso que vam saber, i ho vam comentar, -ho, no? veure quin partit ens tocava jugar i contra quins tocava jugar. No? I ho vaig dir, -ho, serà un pols, el que el qui entengui més bé a quina categoria està i psicològicament estigui preparat, se'n portarà, se'm portarà, se'm portarà el, els tres punts. I jo penso que ho vam, ho vam, ho vam fer ja molt bé, és que va ser així. Sí, vam estar en el partit, vam saber que les faltes directes la pilota parada és molt important, tant en, tant en el cas d'entrada de parada o amb nosaltres, i nosaltres de fer-los. I així va ser, llavors al final, un període ajustat, tal com dèiem, dèiem 0-0, 1-0, 2-1, 2 i al final va ser un 3-2, i, i va ser això, no? Pilota parades d'ells doncs el porter nostre es va parar, i les nostres no les vam totes a dintre. Per tant, això, al final doncs, dius, mira, hi ha molt de joc, però al final tu l'altra parada té importància. I com que estem en aquesta categoria, que això en té moltíssima, doncs, ho sabíem, i aquí ve una mica d'on jo l'estat final. Alguna sorpresa destacar? Tu que ja entens molt en aquesta categoria, òbviament. Uh, no. no, jo diria que, que no. Possiblement la, la, la sorpresa, o si sigui, que haguéssim de parlar d'una sorpresa, seria la del Taradell Caldas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 i un contractat que els fan el gol en l'últim segon. És tarden el... al partit. És la revolució... El Caves és molt superior al però els, hi va, els hi va crear aquest factor sorpresa de, de, de que no els coneixen, de que no hi ha vídeos, de que, bueno, una sèrie de coses que fa que, que això passi. Però clar, aquesta setmana doncs, ja ja s'ha escrit en del Peredell, i ja la cosa canviarà i aquestes coses passaran segons el que nosaltres. Però això de dir que és la revolució dels modestos, una mica? Sí, sí, sí, això passa. És o sigui, dir perquè està molt, molt mecanitzat, molt estudiat, tot està molt, molt preparat, i ha moltes sessions de vídeo, hi molt professionalitzat el, el tema, i llavors passa això, no? Però, per tos sorpresa, doncs... Eh, pensa que, doncs, als bueno, pre-partits doncs, parles de jugador per jugador, aquest jugador fa això, aquest jugador fa l'altre, llavors, clar, està molt estudiat, llavors quan no ho tens estudiat, el jugador té una inseguretat a sobre, que, que el fa no sé no ell, llavors eh, els equips superiors...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 Uh, sí que són, realment són molts jugadors que els, ha de, els han de conjuntar però realment té, té un bon equip uh, i també tornem a estar molt el mateix el factor pista uh, té molt a veure aquella pista és molt complicada és una pista molt i molt grossa és la més que hi a la categoria fora de mides d'algú que estem acostumats a jugar i això uh, hi fa molt llavors tu quan jugues contra el Girona si es posen per davant el marcador uh, tens un problema greu perquè se'ls vas a buscar que l'acabaran clavant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 vam perdre 1-0. Uh, és, és un equip molt complex en aquest sentit. Uh, Defensen molt i molt bé, uh, saben el que, el que és la categoria, uh, saben quines són les seves limitacions com a equip i saben quins són els seus potencials. Llavors, a partir d'allà uh, ho expressen a la màxima, a la màxima força. Per tant, el seu tema és defensar molt i molt bé des de la porteria a mandato fins als quatre jugadors i això ho exploten moltíssim. És un equip molt i molt defensor et diria que hi ha un moment del partit que tots dos no atacar i, i a partir d'allà doncs volen arribar eh, vius al final del partit doncs sigui, el seu objectiu arribar al final del partit llavors si arriben vius al final del partit de tant en tant eh, se l'emporten o sigui aquest dissabte no se'l van emportar molt boia però no els van anar al cantó d'octurn perquè els van anar de poc que no, que no, que no el tiren endavant perquè els van dir 8 vegades que haurien pogut empatar tranquil·lament els últims minuts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 priorit han de passar setmanes per, per veure com es anem col·locant tots plegats, eh? per veure quina, quina és l'equip de revelació que es posa en un lloc on eh, realment no, no toca, entre cometes, veure quina, quin equip eh, que el posàvem a la part dalt, doncs, està a baix patint i quin equip que, teòricament, hauria d'estar baix, doncs, està a milla taula per punt, no? aquestes sorpreses i seran, i, i hem d'esperar a veure com ho funcionen, però jo penso que a dia d'avui, eh, per plantilles i per, i per tot plegat, doncs, Uh, Lloret, uh, Pic, Palafrugell uh, Taradell uh, Calafell uh, uh, L'Igualada, tinc dubtes uh, veurem realment en quin lloc ens trobem però sí, jo penso que Lloret uh, i Vic uh, i nosaltres segur que estarem tots tres allà mateix patint uh, fins a final de temporada mm -hmm. Molt bé, doncs en uh, Xevi, la plantilla bé, aquesta setmana ho ha entrat bé ha algun... Sí, tots molt bé i a punt per, per a les 8 de votar a casa a les 8 i esperar, doncs, que, bueno, donar un bon partit I, i el més important és intentar aconseguir els tres punts a casa contra el Lloret i, a més a més, jugant a casa, penso que hem de puntuar si sí o si. Sí. Mm. Ah, Enlloc, m'ho vas comentar, que som una plantilla de quatre jugadors en pista, un, dos canvis, com a molt, de que juguin, va funcionar així, aquest partit contra el Vic?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 de moviment, difícilment no pots aconseguir-ho. No t'agrada el moviment al teu costat, me'l no vaig dir. No, no, no, no és, és complicat, és complicat. Sí, ja el producte també necessito temps de pressió a la pista, si el vas canviar de moment també no acaba d'entrar. Al final, quan jugues amb buides perquè algú altre està a fugir, has anat provant i no, no, entra, no entra en el partit, no? però si els jugadors entren en el partit, eh, vas, en aquesta categoria estàs allò si la cosa no funciona, no tocar-ho. No? Ja. És una mica jo a mi hi entrenadors que ja els agrada coses, molt si, si funcionen, no? Llavors, mm -hmm. tant aquí no has d'anar proves, les proves ja les hem fet en no? la part temporada ara ja els experiments ja, ja no cal fer els amb mitjans ja hem d'anar amb sèrio i per tant si els quatre que surten ho fan bé sí que fas canvis a nivell de físic i vas fotent canvis a nivell tàctic de moment determinat però però allò de dir perquè ningú entra en el partit vas canviant, ostres, d'anar-ho a costa mm -hmm. malament rai, o sigui, el dia que hagi de moure amb 8 perquè perquè eh, entre els vuit no en puc fer sis, aquest dia segurament patirem. Molt bé. Chevi una abraçada. Molta sorrida al mà, fins a la viaja. Vinga, va, Gràcies, adéu. Adéu. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ampla.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 Què em dius de l'equip? De l'equip, ara comencem parlant d'aquest de... Garbià, que l'any passat va assolir aquest ascens històric de categoria. Doncs no, molt, molt pocs. Uh -huh. Són pràcticament els mateixos. Uh, ens ha vingut un, un jugador de, que jugava nacional, que és en Jordi Canella, jugava al Palau amb en Pere Bataller, que era el nostre capità, que va anar també un any aprovant allà, que ara també ha vingut. I hem pujat un juvenil que té molta projecció, que és en Jan Caselles. Mm -hmm. dels altres, ah, continuem tots. Aquests dos que m'ha mencions són jugadors d'aquí que, que havien marxat a fora o venen de fora? Un havia marxat mm -hmm. a fora i ara ha vingut amb un altre que un collega, allà, i... I... punt s'ha sí, sí. apuntat allà i a part té molt de nivell o sigui mm -hmm. que perfecte però ja no em de a la gent que ens escolta l'any passat vam sí. assolir les 100 de categoria l'últim partit que jugàvem una jornada històrica per, per l'hoquei i per l'ambol al Papalló d'Esports de, amb un partidàs al qual en sí, sí. falta de, de, de 3-4 minuts tots ja fèiem cara de morts i enterrats i en canvi al final van reaccionar molt i molt bé uh, segons em van dir per culpa teva no? per un no, canvi que no. va ser que va, que va destrossar el rival no, per culpa dels jugadors que, que ho van fer molt bé, el que sí que van fer va ser canviar el sistema defensiu i ens van anar bé a vegades no et va bé, a vegades sí i ens va anar molt bé i en el moment just els jugadors van fer perfecte i van aconseguir aquests de Lleida encara es deuen recordar de vosaltres sí, sí, segur, segur. els sou amics o no? sí, sí, sí. Uh, l'equip assolita aquest Assens és, un, és la no sé, la categoria que es mereix el Gardí, el primer equip doncs això ho veurem aquest any nosaltres portàvem uns anys a primera, ja consolidats i no ens havíem pas plantejat pujar, sempre ens plantegem fer-ho el millor possible competir cada partit i es va donar la circumstància quan estàvem allò a Nadal vam dir, hòstia i som i anem a totes ho vam aconseguir i ara doncs és totalment nou per nosaltres eh, competir en Lliga Catalana i no sé, a veure, a veure com va Lliga Catalana és, és la màxima divisió la, la, de... la màxima categoria de Catalunya després mm -hmm. més amunt ja és Federació Espanyola mm -hmm. i bueno no hi hem estat mai sí, que seria com una tercera de futbol seria tercera mm -hmm. divisió Davant tens dues categories, Des, més? Davant tens tres. Tres, tens perfecte, o sigui, Nacional, sí. Plata i Assovaldo. déu nhi no? Sí, és un canvi sí, molt, molt un important canvi, per ja... l'entitat. Sí, sí. Estàs acollonida o no? Bueno, eh, tenim respecte. <laughs> ja, ja anat... Aquesta setmana els jugadors a l'entreno més callats, més, <laughs> més, més tensos, a veure on tots hem ficat. Hòstia, ja hi som...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 I després ja venim nosaltres, que estem amb el Bordius B, també amb el... Sí, trobareu filials, per dir El filial de, del bordil. I, bueno, el G ha baixat una miqueta. Mm -hmm. Ara segona. dos persones. déu nhi quines coses que té el món de, sí, sí. de l'esport. Eh? Un temps ets bo i l'altre, l'endemà, no serveixes per, per res. Bueno, però el JECS ja a recuperar, sí, perquè, perquè té un potencial I tant, enorme. I tant, a uh, Girona, que és més fàcil. Som els, a part de, de Bordils i aquests, som els màxims representants suposo de l'Empordà, no? Bàsicament. De l'Empordà, sí. De l'Empordà no hi ha ningú. De que primers. Mm -hmm. I de Girona, doncs hem eh, estat no els primers, però vull dir que hi ha aquests de Bordils i Sarrià que deies. Venim per sota d'aquí ara. Què ens trobarem amb aquesta categoria? Trobem filials, quins són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 i ser algun altre després tenim els tres que acabem de pujar que som Vilamajor que és el rival d'aquest dissabte mm. el Molins de Rei i nosaltres i pel mig hi haurà els, els penso i els que se senten a, a la categoria, el, el Terrassa el Cardedeu Bordius B penso que estarà una mica així nosaltres on estarem? No ho sé veient... sou, sou, tens l'esperança de ser una sorpresa? Bueno, m'encantaria ah, nosaltres tenim ja una molt bona base que portem 3 anys treballant junts i, i hòstia ja, ja es comença a veure una mica una evolució, ja juguem més més de memòria, ja els joves tenen més experiència I espero que no competi cada partit segur i a veure... Algun veterano també hi ha, eh? Sí, sí, sí El, el porter, també partit, el porté, sí, vaig eh? entrevistar al final de, del partit l'any passat eh? i, Déu-n'hi-do, bueno, els, la temporada passada Els veteranos que tenim que no pleguin perquè són, penso jo que són el, el pal de pallera tant a dins de la pista com a fora de la pista el bon rotllo que porten el compromís com inculpen amb els altres una mica aquesta... Una cosa que sí té el Garbí Eurí és, és aquest, eh, aquesta bombonera que, que tenim aquí, sí. aquest, aquest pavelló que no ens el canvin eh, tot i que ja fa dels anys principis dels 80 que està, que està fet, perquè el vaig inaugurar jo amb un partit de bàsquet, precisament, però que no ens el canviïn, no? perquè heu aconseguit una cosa que, que no sé si tu amb altres pistes de joc eh, sols trobar a altres entitats, però és una comunió absoluta entre, entre la gent entre l'espectador i encara que sigui gent que fa 30 anys que ha deixat de jugar en vol i els, eh, i els ah, jugadors és increïble, quan anem a jugar fora ens doncs no té res a veure som partit a fora comparat amb, amb jugar a casa a casa tenim jo, la millor afició de primera que estàvem ara tindrem la millor de lliga i no sé si ens podríem comparar amb les aficients de, de Nacional, perquè, mm -hmm. hòstia, el que es viu en allà cada dissabte, bon, quan ja ho has vist, mm -hmm. és increïble. I, i de fet, l'any passat no van perdre ni un sol partit a, a casa. Penso que Que, que, vegades, que és que molt gràcies a, a la gent que us segueix i us recolza, perquè se suposa que si l'equip no anés bé, no t'anés, no n'hi ha ni tan bé. No sé si hi ha altres temporades que no heu anat tan bé. No, També no, s'ha notat la, igual. Sí, igual. Jo que recordi, mmm, bueno, potser hi hem, clar, sempre quan els resultats acompanyen, doncs ja un pèl més de, de, de, de que la gent hi va més i tal, però jo, de acord de segona i el pavelló ple igual, faiem derbis contra el Torroella, derbis contra el Jegi, estava a tope.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 es percep, no? Es percep una mica que, que sou el pal de paller mateix Nosaltres estem al voltant de les 200 fitxes mm -hmm. tenim 15 equips i tenim al voltant de 30 entrenadors molt formats, com jo, i cada vegada doncs va millor la cosa Ara, aquest any hem potenciat molt el filial el Gardivert tenim nous entrenadors i sembla que estan, doncs, estan posant les piles i va molt bé Tenim el femení també, el senyor femení tope, també tenen nous entrenadors, i bueno, la base a base va molt bé. L'any passat nosaltres, amb l'equip amb B, parlàvem cada setmana amb l'altra sierra, eh? sí, l'altra sí, sí. sierra, l'entitat. Aquest any heu canviat. Per què aquests canvis? Bueno, doncs perquè pensàvem que feia falta una mica potenciar més el, el filial, no és que no ho fessin bé els anteriors, eh? sempre, estaven, sempre estaven a punt de, de fases d'ascens.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 que esperem que facin un bon any. És l'esport femení ara amb Auger Palafrugell, com amb el seu moment fa tantíssims anys enrere va ser, va ser el bàsquet, però sí, també ja, el futbol el bàsquet, femení també hi ha sí, sigut, o sigui, tant, va ja. una mica per temporades, però si sí, ho sí, cuides bé pots convertir, sí. no?, una mica amb el, amb el sí, que vulgui tothom. El, el problema que tenim nosaltres és que ens falta espai. Ah, no, i no creixeu tant, conyit. Ens falta espai, i, però bé, bueno, ja anem trempejant com podem i i això que teniu des de fa un temps la segona pista, la pista del costat sí. que es va cobrir i s'hi deuen jugar un munt de partits allà, sí, el no? que passa que rellisca ja no, us va bé quan us tireu per la pilota sí, per tirar-te sí, però per, per fixar-me i vés a, jugar, vés a jugar a la pista del col·legi com era ja, fa sí, 40 sí. anys eh? ja t'ho han explicat això sí, ja que, eh? sí. que encara hi tinc genolls jo per allà segurament sí. escolta no uh... Parlem un dia tranquil·lament de, de tots els equips, me faràs una presentació si cas dels jugadors i el que sigui uh, Només parlem una mica d'aquest debut, a hora uh, a casa, jugueu? Juguem a casa dissabte a les 7.15 uh -huh. bueno, Ja deu tota una molt jornada molt de handball, sempre us voleu fer així, no? deu haver-hi diversos partits més Sí, hi partits, uh -huh. abans de nosaltres juga el Garbiver contra el Vilama Jové un uh -huh. amistós, però és amistós perquè ells juguen comencen la temporada la sí, setmana següent, la setmana següent. Uh -huh. Uh -huh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 de temporades anteriors perquè ells són els que han pujat amb nosaltres i bueno, tenen, un tenen un equipàs ara han canviat l'entrenador i dos dels seus millors jugadors han marxat però han fitxat de dos també boníssims un portaràs i, i un que era ex-Barça o sigui serà un partidari segur esperem que el factor pista ens ajudi també nosaltres per norma general els primers, el primer partit de, de Lliga sempre el guanyem fa <ríe> dos anys contra el Banyoles i l'any passat contra el Vilamajor també sí, sí, però on esteu ara són per les sí, majors clar, ja, no? sí, sí. I patirem segur això vol dir que els vau guanyar l'any passat amb sí, d'un sí, no és igual, que sí, sí, sí, sí. val el mateix sí, sí, sí. <ríe> no, no hi ha pas problema o sigui que un quart de vuit del vespre davant, debut davant del, del Vilamajor ja l'última cosa, com ha anat la pretemporada? Què, què heu estat fent? Ah, heu jugat a contra equips del mateix nivell o superiors? O com, com ah, vam començar l'agost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 que tens aquí la vora. Ens hauria agradat jugar entre rivals de nacional, d'una categoria més. Vam intentar-ho contra el Banyoles, al final no va poder ser, i després com que t'has de desplaçar eh, molt lluny, ells ja no venen i... Bé, bueno, no sé, sé, també és difícil, no, a l'agost, no de, de fer aquests partits. Bé, bueno, agost o setembre. setembre. I per això trobar a G, vam trobar la Garriga que venia fent estàs, un, gris, un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 que, que us agradarà Així sigui, doncs a la bombonera que en dic jo, sí, sí. el Garbí Arena, Garbier Arena. Que, en diuen, que en diuen ells el pavelló d'Esports de, de Palafrogil demà un quart d'avui del vespre que et partidàs entre el Garbí A i el Vilamajor, el seu rival de la temporada passada que també ho és amb aquesta i a veure com van les coses amb aquest ascens històric del Garbí amb aquesta màxima categoria de, de l'embol català que és, i que seguirem atentament a Ràdio Palafrogil Gràcies Uri Molt bé. Gràcies a vosaltres Aquest mes posa en forma els teus pneumàtics a An’autor, La Fort de Montras, primeres marques a preus imbatibles, des de 69 euros, consulta preus i condicions a An’autor, la Fort de Montras.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 doncs, bueno, eh, teníem preparats els següents partits hem, ens han donat doncs, bons resultats amb, amb un d'un doncs, 3 a casa i un d'una 5 fora i ara amb contra la Vallòria hem de ser la mateixa línia mm -hmm. el Palafrugil és el que tu volries tenir ara mateix eh, tu l'has estat portant durant tota la pretemporada i ara està en el punt que tu volies està en la direcció que vull però sí que és veritat que encara queda molta feina però eh, ten bueno, les paraules de Curff, en el futbol és un joc de fallos i si el millor, igual cosa si vol posi iment que la seva ment, és el millor jugador del món, fa una cantat de fallos a cada partit. Vol dir que sempre es pot millorar. No mm -hmm. m' mestret el mestre ara eh? sí. les parasgun de... bueno, dels mestres el consideren el mestre. Uh, tres partits, per tant hem redreçat una mica aquest rum que, que dem. Uh, per què? Bé, bueno, el perquè és el que t'he dit abans. Al final aprenem també de, del que ens va proposar Tordera, Vèiem, ens preparem també millor els suposos partits i no ens deixem sorprendre tant. Sí que és veritat que, tot i així, encara veiem que les segones parts, bàsicament perquè el resultat sempre ha sigut molt positiu en els últims dos partits, anàvem 3-0 a favor, i, i això els jugadors, per molt que els avisi, sembla que, que encara costa una mica no? sortir del tot endollat, però bé, bueno, la veritat és que jo crec que a la, la base de cops estem aprenent i, i és positiu perquè entenc que després quan vinguin, quan vinguin magres doncs serà quan haurem de, de sortir una mica millor i... mm. Havíem parlat de termes, com, no de por perquè tampoc m'agrada utilitzar aquesta paraula però el Torreira va ser un dels grans enemics la temporada passada el Lloret ens va repassar de valent la temporada passada i en canvi que aquesta vegada hem, hem passat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 i, i qualsevol... I qui et diria, escolta, que som el Palafrogir, que es preocupin els altres de com juguem nosaltres, no? O sí, sigui, clar, al final és que és això, tothom juga com i... Som el Barça, no? Som el Barça, que se'n preocupin els altres, no? Sí, bueno, que li diguin al Liverpool, no? També. Clar, tothom creu que, no?, si ets el, el preferit has de guanyar sí o sí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 i, i en canvi alguns altres doncs sempre hi ha algunes coses no, que, que no pots controlar mm. però amb totes les incorporacions noves estem molt i molt contents de fet la, sempre dic que la cara positiva l'altre dia amb el Lloret és, és en Badre incorporació nova i, i venia d'una situació personal complicada que va fer un hat mm -hmm. estem molt contents per ell També es queden en la pilota en aquesta categoria?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 màxim 25 anys, si tenim en compte que l'entrenador en té 22, no m'has dit doncs, no sé potser som molt més joves de la categoria en aquest sentit, tenir algun jugador de pes algun jugador de 30, de més de 30 anys que, que siguin d'aquells que tenen els allò pelats de, de jugar a futbol seria bo per l'equip o, o, o potser no, perquè després es veu molta diferència entre entrenador i jugador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 no sé si tradicions futbolístiques en aquest sentit, o sigui, agafar-lo el sistema d'entrenar no és el mateix teu que una persona de 40 o de 60 anys perquè encara hi han d'entrenadors doncs que tenen una certa edat Què, què portes? Què has aportat? Què es vol canviar? Aquesta saba nova que tens o aquesta metodologia que ho heu après moltes vegades més davant dels llibres que mm. no pas davant d'un equip Bueno, jo em caracteritzo perquè al principi sobretot al principi de la temporada sóc un estat més intervencionista intento sempre fer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 Amb el que podí, el que podia veure i, i amb consells seus. Eh, després també a la Jonquera d'Axel Bizzuete a Girona, quan he estat a Figueres a futbol base, donc m'havia d'adaptar també a el que tenia i, i n' aprenent a base d'errors, com, com fan els jugadors i com crec que fa molta gent. I, i res a Girona sempre ho he dit que per mi és el, el meu creixement personal més gran perquè és on he vist de veritat el que, el que pot aportar el rival el que pots fer tu i tota una manera de, de gestionar un, un equip I, i res, i segueixo prenent a dia encara m'estic formant i, i això és molt positiu i no, t'estàs formant i el que te queda perquè em diuen que mai has deixat d'aprendre no? uh, tot i així ja dic estic fent un, un curs i, i m'agrada en quan quant a titulacions ja no puc seguir perquè abans era el que m'agradava i, i m'agradaria tornar a fer segurament al cap del temps perquè entenc que d'aquí 10 anys s'ensenya el mateix que s'ha ara i, i és important jo crec que un entrenador està en contínua formació perquè és el que ajuda el jugador a, a millorar al cap i la fi no? les tendències no són les mateixes fa com has dit abans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 per cops o, o un altre tipus de lesions, no, no et sabria dir ben bé, però sí que és veritat que la tendència ara dels lligaments creuats, que abans no es veia tant, però és, és perquè ara els moviments són molt més elèctrics, són molt més canviants a, a l'hora d'incluso els canvis de sentit, i això és el que provoca aquest tipus de lesions, que abans no es donava tant, era un futbol més pausat, per dir així, o molt més directe, o sinó sigui, no es no necessitava aquests canvis de sentit per superar, i ara doncs aquests jugadors estan emergent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 Realment, Futbol a Ràdio Palafrugell. Aquest diumenge 29 de setembre. A partir de 2 quarts de, de la tarda, conexi amb l’eststa Josep Blai Per fer el seguiment de l'encontre, Palafrugell, La Vallllòria.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 Home, un Merexput, camp, un camp on, on, el, on el Salrabi ha caigut 6 a a la primera jornada sí. l'any passat havia caigut Un dels pocs equips que va caure va ser el Blanes, precisament no? de, que, sí, que va pujar sí, de categoria sí, sí. Per tant, un, un, un lloc molt complicat, complicat. Mm. Sí, es, sí, sí. I m'has dit que guanyadors justos, segons tu Sí, bueno, aquesta setmana tornem a ser Tindrem un parell tres de canvis Però, bueno, a veure si comencem a recuperar gent Que ja comencen a venir a entrenar Però encara estan fent caps de setmana I, bueno, l'única sort de quin parell de setmanes podrem entrenar tots junts i a si comencem a, a treballar el que volem treballar que... tot l'any. Que va haver-hi haver molts canvis, Nacho, respecte als partits als dos primers oh, partits? Ja et dic, van haver-hi dos o tres canvis que no van poder venir tres nanos, però la majoria eren del partit anterior, el que sí que van canviar va ser la mentalitat i les ganes, va canviar moltíssim, o sigui, van canviar de 0-100, mm. va ser espectacular. Perquè, va a més, ser molt perquè a més a més van uh, recuperar l'avantatge en el marcador que, que l'Aguida la, sí. havia tingut en, en 1 a 0 i després en 2 a 1 i van ser capaços de donar la volta al marcador Sí, sí, sí, sí, sí. la veritat i si van fer un penal, ells també van fallar el 3 a 1 en penal, però bueno uh, al final ja t'he dit que eh, va ser una victòria merescuda, eh, merescuda mm. perquè va tindre moltes ganes, molta intensitat i ens ho vam treballar molt I només, només disposaves de dos jugadors de recanvi Sí, un, un mig lesionat, o sigui que imagina't que <laughs> Sí, sí. Ja ser... podem estar contents ja content. Aquesta setmana es sí. recuperes més efectius? Bueno, he recuperat tres però he perdut dos 2 o sigui Estic sí, sí. més o menys igual Tindré dos canvis, tres canvis, no tindré més Anem... Però bueno, ja és el que t'ha dit Vés a mercat a, a si trobes alguna no? Si sí. no, sí, tenim fitxes, tenim 22 fitxes El que és el que t'ha Els fans treballen molt a l'hostaleria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 comentar que hem tingut sort a cap de setmana i tornem a parlar. Dos de vale. lluns ho troquem, gràcies. Vinga, que vagi, bé. moltes gràcies, Déu. Center, on trobarà tot el que necessita al millor preu. Xina Center, al centre comercial Costa Brava Boulevard, carretera de Palafrugell a Llufriu, zona de la Fanga. Doncs eh, fins aquí el nostre programa informatiu del dia d'avui, els Esports al Punt, a la sintonia de Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí. Ens queda un darrer contacte, que és amb Miquel Álvarez, que ens parla, perquè aquest cap de setmana comença també la temporada, als equips, els dos equips, en, de, el tenis taula Palafrugell. Anem veure què ens porta, que en pensa, en Miquel Álvarez. A continuació comento com es presenta la jornada sènior dels equips de tenis de taula Palafrugell. Avui, dia 27 de setembre, comencen les lligues. Tots dos equips lloguem a casa. L'equip de preferent jugarà contra el club tenis de taula Camp Jong, un equip en principi assequible, potser el més assequible de la lliga. Doncs és un equip que puja de la primera categoria. L'any passat va quedar campió d'aquesta lliga i va pujar preferent, però no hauria de suposar un problema per l'equip local. Respecte a l'equip de primera, jugaran contra el club tenis de taula Girona, un equip una mica incògnit perquè no tenim clar encara amb quins jugadors comptarà aquesta temporada, però tant fins que no els veiem, sincerament no sabem dir el potencial d'aquest equip de cara a aquest any. Hem d'esperar a veure què passa. Ja us explicarem com ha anat tot plegat. Gràcies i fins ara. més, doncs no perquè el, el programa d'avui d'aquest divendres 27 de setembre a la sintonia de Ràdio Palafrugell amb els esports al punt, ha estat un plaer acompanyar-los amb aquesta informació, dilluns i tornem a dos quarts de dues del migdia en repetició, dos quarts de vuit en del vespre per veure què ha passat aquesta setmana i anar sumant a poc a poc altres eh, comentaristes amb el nostre programa ens en retrobem, doncs salutacions ben cordials, a càrrec de Rafel Corbí de tot l'equip d'informatius de Ràdio Palafrugell serà fins la propera, a reveure